І сни мої не розривалися, не розкидалися, як скалки розбитої склянки, а витворювали подобу світу явного з його красою, з його світлом. Сни вели у сокровенні площини, яких я бачив в тіні чудових образів. І тоді мені відкривалося сокровенне. Є краса у дереві, але є і в тіні від нього». Є краса у траві, але і в просторі між стебел У речах і в повітрі, що його речі омежують Є відповідно краса у літерах і в просвітах між ними У лініях між рядками, у в'язі заголовків і світлого простору в них У чому ж був мій сумнів? а в тому, що я не міг належно визначити, чи Дух Божий поселяється в мені тоді, коли любив цей світ, чи тоді, коли я його ненавидів, отже, чи тоді, коли начинявся його красою, чи коли бачив красу погноєм та вмістилищем тліну, чи коли я горів високим вогнем мистецтва і ставав сам творцем вічної краси, чи тоді, коли краса й світ здавалися мені втіленням марноти, чи тоді, коли на мене дивилося око прірви, чи коли його не було, зрештою, чи тоді, коли смерть здавалася мені мостом між марнотами і тлінним світом та вічністю, чи ж тоді, коли вона бачилася мені служницею, ненависника світу, диявола. Тобто сумнів у мене був, чи диявол є супротивником Божим, чи інструментом його для нашого спитування. І хто, зрештою, є в мені творцем цього сумніву? Розділ другий, якому розповідається про моїх співподорожан – я пішов до архімандрита Григорія, щоб взяти благословення на мандрівку. Дорогу свою я визначив так. Відвідати Микиту-Стопника і подивитися на його чуда, потім піти на Волинь, туди, де колись протопопував батько мій, і відвідати його та материну могилу. Звідтіля я хотів зайти у двірці та пересопниця, може й в острог, Відтак повернутися до Житомира, сподіваючись, що в дорозі з міцнію духом і наберуся вражень та сили, щоб наповнитися, як сказав отець Григорій, водою. «Чому тебе зацікавив, Микита?» – трохи підозріло спитав архімадрид. «Кажуть, що він новочасний чудотворець», – відповів я. «Бог єдиний». Чуда вчиняє, сказав отець Григорій із псалтиря, не людина. Від Господа кроки людини, відповів я за приповістями. Хай людина не перемагає, мовив отець Григорій знову-таки за псалтирем. Була це наша улюблена манера вести дискурс через візерунки. Примітка. Візерунки – твори, складені із біблійних цитат. «Буває людина, що трудиться з мудрістю, зі знанням та із хистом», – відповів я за еклезіастом. «Бійся, людини лукавої», – сказав отець Григорій, – і благословив мене, хоч з його слів я виснував, що він не вельми вірить у чудотворство Микити». Але мені переконатися у чудотворстві Микити хотілося. Це мало б укріпити мій у сумнівах дух, а відтак і певним чином наповнити мене. Точніше кажучи, я хотів якоїсь події, здивування, бажав чимось уразитися, бо дух мій як віщав, притомився і пригас». Отець Григорій, мудрий бувши, мене здається зрозумів, він усміхнувся тонко і мовив, ходи з Богом, брате. Стояча вода закисає і прогнивати почина, в болото джерело перетворюючи і замулюючи його витоки.